kör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89. es számom. Boldogságot kívánok a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok, Kréta mai adásában, a fogyasztóvédelem helyzetével, problémáival, sikereivel. Ről fogunk beszélni. Állandó beszélgetőtársammal Bányai Gézával, illetve két kedves meghívott vendégeimkel, akik nem mások mint Kati Attila. A fogyasztóvédelmi főfelügyelőség szóvívője és a társadalmi kapcsolatok főosztályának a vezetője. Köszönöm Jó alapot kívánok, nem? üdvözlöm a hallgatókat. Illetve a másik kedves vendégünk, Széplaki Ferenc, a Pest megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület elnöke. Köszönöm. Üdvözlök, ha megengedik a kedves hallgatók, tegeződünk a kedves vendégeinkkel. És kérném a kedves hallgatókat, hogy amennyiben tapasztalatok észrevételű kérdésük van a kedves vendégeinkhez vagy a témához, vagy valami olyan élmény érte önöket, amivel szívesen megosztanák velünk, és a többi rádió hallgatókkal, vagy tanácsot, tanácsot kérnek, akkor legyen szíves, és ezt a 489 09 es telefonszámon, illetve a 06 -a 30 228 9800 amelyre SMS-t is írhatnak. Hát akkor vágjunk bele. Én elmondanák egy történetet, ami velem esett meg. Nem tudom, hogy mennyire esik bele a fogyasztóvédelem területére. Bementem X nevű boltba, ismert hálózatboltjába vásárolni, és a hűtőpoltnál egy nénike megkért, hogy hát rossz a szeme, nézem már meg, hogy mi van erre a nem fogyasztott, hanem hűtött termékre, becsomagolt dobozra és termékre ráírva, hát néztem, elmondtam neki, és közben feltűnt, hogy ez a termék már két napja lejárt, és mondtam a nénének, hogy itt ez a probléma, hát azt mondja, hogy nem veszi meg. Természetesen én jeleztem ezt a pénztáros felé, ő kihívott valakit, akinek elmondtam, hát bevitte. Elmentem, kifizettem a dolgaimat, kísérdőkben, nem volt, tettem egy kört, visszamentem, ott volt a polcom. Megint szóltam, a durcsicsat, meg mit tudom, én morgások hatására megint bevették, hát többször már nem volt ide visszamenni, nem tudom, hogy mi lett a sorsa az egyéb ilyen dolgoknak, de gondolom, meg hogy nem egyedi eset. Az érdekel engem, a kedves rendégeink erről tudnának némi tájékoztatást adni, hogy mennyire, hogy, hogy is mondják ezt, hogy mennyire aktuális az a téma, tehát mennyi, mennyire mindennapos ez a, ez, ez a helyzet kapnak-e erről hogy visszajelzést tehát hogy tulajdonképpen az embereket ugye sok, sokat olvastunk utóbbi időben és a újra címkézések meg egyébként mennyire tendenci ez hogy magyarul, bocsánat, idézőjel szivatnak minket, vehőket hát a hatósági ellenőrzések azt mutatják, hogy hát nincs olyan ellenőrzés, nincs olyan vizsgálat, amiben ne találkoznánk akár kis, akár nagy áruházláncok polcany lejárt minőségmegőrzésű vagy lejárt fogyaszthatóság idejű termékekkel. Ez egy nagyon nagy probléma, hiszen ez ennek lehet, nem feltétlenül van, de lehet élelmiszerbiztonsági vonatkozása, ebből lehetnek adott esetben megbetegedések, és nem fogadhatók el azok a kifogások, amiket ilyenkor kapunk, hogy mondjuk egy hipermarket nagyon nagy, hatalmas az áruválaszték, előfordulhat ilyen. Én azt gondolom, hogy nem fordulhat elő az ilyen. Viszont az ilyen történettel kapcsolatban még két dolog eszembe jut. Az egyik az, hogy az egy dolog, hogy szólunk a ottani, bármelyik alkalmazottnak, mert nem is megtörtént már, én is szóltam. Viszont egyrészt én azt gondolom, hogy valahogy a tudatosságba beletartozik az, hogy ez nem maradjon nyom nélkül, és ilyenkor érdemes lenne használni a könyvét Mert hogyha oda valaki beír egy erre vonatkozó bejegyzést, tehát leírja azt, hogy ezt meg ezt tapasztalta. Annak ellenére, hogy mondjuk neki ott szóban azt mondták, hogy természetesen levesszük, és mondjuk azt látjuk, hogy le is veszik, de nem vagy ezt nyoma marad, mert lehet, hogy éppen az üzletnek egy felső vezetője, aki például a vásárlókönyvébetet bejegyzéssel hivatalba kell, hogy foglalkozzon, ez nem is biztos, hogy tud arról, hogy éppen az ő üzletében milyen problémák vannak. Tehát érdemes erre a vezetőség figyelmét fölhívni. Nem utolsó sorban nem árt, hogyha hatóság felé is ö, jön erről egy jelzés. Ugye most éppen a kellős közepén vagyunk az forgalmi főszezon, ellenőrzésének, a vendéglátóipari kereskedelmi tevékenység ellenőrzésének, aminek van egy menetrendje, amihez kapcsolódóan vannak társadalmi ellenőrzések, és van egy ellenőrzési kapacitás. Az ellenőrzési kapacitás azt jelenti, hogy egyáltalán biztos, hogy minden helyre el tudunk jutni, bár emelni szeretnénk az ellenőrzési számot. Tavaly csak vendéglátóipari egységből sikerült fölkeresni körülbelül 6000-et, ennél most többet szeretnénk, de lehet, hogy ebbe a voltba most nem fog eljutni hatósági ember. Viszont, hogyha a hatóság kap egy jelzést, hogy itt meg itt ezt tapasztalta, akkor oda biztos, hogy soron kívül kimegy vizsgálódni, mert ahol egy ilyen eset van, ott nagy valószínűséggel van több is. És még egy dolog, ami eszembe jut kapcsolatban, ugye úgy kezdte a történet elmesélését, hogy egy nagy láncnak egyik boltjában én azt szeretném már, hogyha eljutnánk odáig, hogy ne kelljen félni attól, hogy mondjuk ezt a történetet például egy ilyen civil rádióban úgy lehessen kezdeni, hogy megnevezem, hogy melyik boltban. Mi Szívesen. Azért mondom én ezt, mert ezzel nekünk alapvető bajaink vannak. Például, hogyha, hogyha mondjuk kereskedelmi csatornákon beszélünk konkrétumokról sokszor, nem az a gond, mert sokszor számon kérik tőlünk, hogy miért nem nevezzük maga a bűnöst. Hát bizony, bizony, azért nem nevezzük meg néha a bűnöst, mert amikor megnevezzük, akkor sem biztos, hogy az adott kereskedelmi csatornán névvel lemegy az információ, mert lehet, hogy a másik oldalról a kereskedemi csatornának az egyik jelentős reklámozójáról van Már szó. Erről nincs szó. Ugyanis itt egyáltalán nincsenek reklámokat. Erről beszélek, rádióban. tehát el kéne jutni odáig. Itt arról lehet szó, hogy nem minősüljön mondjuk rágalomnak, Nézzel, a ö, Persze, persze, én ezt értem, én ezt értem. Én azt, azért mondtam azt, hogy el kéne jutni odáig, és itt az égén nem, nem csak nekünk hatóságunk, nem csak civileknek, nem csak rádiónak, nem csak médiának, hanem a cégeknek is el kell jutni odáig, hogy igenis viseljék el azt, hogyha az ő üzletükben valaki tapasztalt valamit, azt valahol a nyilvánosság előtt elmondja. Nézzünk föl az internetre. Rengeteg fórum, rengeteg fórum téma van, ami arról szól, hogy egy, egy cégről beszélünk. Épp ma reggel olvastam az egyik legnépszerűbb ilyen a uh, honlapon, humár. a Homárban, épp egy mártos történetet. Ami most ne arról kezdődjön már a történet, hogy cégek, azzal foglalkoznak, hogy amikor megjelenik az ő nevük valahol, akkor elkezdjék azt a lehetőséget keresni, hogy hol perehető be, aki ezt mondta. Hanem jussunk már el odáig, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, hogyha akár egy civil szervezet, és erre szép lakiók biztos fog tudni nálam többet mondani, hogy egy civil szervezet, vagy egy, vagy egy civil rádió, vagy adott esetben a médiában bárki mond valakiről valamit, akkor az első re reflex ne a jó hír sérelmének a, a, a keresése legyen, hanem a problémának a megoldása legyen, és hát ö, ettől még talán egy kicsit állunk, de pont arról szólna, ami kommunikációs tevékenységünk, legalábbis ami a tudatos vásárlóvá nevelést illeti, hogy ö, merjünk megnevezni üzleteket, mert azt az nyilvánvalóan nem azért perelnek, vagy próbálnak perelni, bár a hatóság Életében kevés ilyen perültolok beszámolni, hírta egy sem jut eszembe, hogy jó írni és Már a miatt. hatóságot nem perült. Igen igen, igen, igen, igen. Hát a hatóság az, az jegyzőkönyvekkel vonul fel. Hát persze, de hogyha én elmondom hmm. a hatóságnak az információit, azt már onnantól kezdve nyugodtan továbbadhatja bármelyik médium, hmm. mert az már bizonyított, tehát még hmm. ilyenkor, is, ilyenkor is van valami fajta félsz, de én, arra, én azt szeretném, hogyha, hogyha ez, ez, ez, ne, ez egy természetes dolog lenne. Ha valahol az én nevem, mint Üzletláncnak megjelenik, akkor az első dolgom az legyen, hogy a problémát megoldom. És ne az, hogy én keresem a lehetőséget, hogy fúj, most ráléptek a kislábújjára. De ez biztos, hogy olyan esetben is működik, mint hogy Mariska néni akart venni egy tíz csomagolt Mirelit salátát, tehát hűtött salátát, és ez tulajdonképpen nem valami nagy dolog. Hogyha beírja esetleg, de mondjuk hát, ideig. Mint, mint hogy valami nem, iszonyatos nagy botrány <coughs> alakul ki egy ilyen áruháznánc. Nézze, a marika néni vesz valamit, aminek lejárt a minőségmegőrzési idejét, és ettől megbetegszik, akkor az ő életében egy jelentős probléma. Tehát itt most persze lehet keresni azt, hogy a fogyasztók széles körét érintő problémáról van-e szó, de amit mondtam, hogyha valahol egy ilyet találunk, a hatósági ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy valószínűleg van több is. Lehet, lehet ezzel sakkozni és jogászkodni, én is jogász vagyok, és ismerem ennek a ö, részletekbe menő problematikáját, de, de ö, nem biztos, hogy mindig kell keresni. Természetesen, még a ha hatóság valamit közzétesz és nevén nevez, akkor kell keresni azt, hogy ez tényleg olyan szintű a fogyasztók széleskörét érintő problémának minősül-e, aminek indoka az, hogy, vagy, hogy mondjuk egy közleményt adjunk ki, vagy, vagy széles körben nyilvánosságra hozzuk. Viszont, hogyha valakinek van egy egyedi esete, és azt nyugodtan elmondhatja a szomszédnak, meg az utcabéli közül mindenkinek, akkor mi a különbség, hogy mondjuk egy civil rádióban is beszélünk róla? Nekem csak egyetlen egy gondolatom volna ez a megkezdett témához. Január hónapban a Sláger Rádióban elhangzott egy blog pontosan a, a kapucsinó című műsorban. A borosék, nagyon szeretem őket, feldobják az egész napját az embernek, ha így indul pörgősen már a nap. Pontosan ez az az időszak volt, amikor ezek az átcímkézések és, és varázslások voltak a különböző élelmiszerekkel, és ők kifigurázták a szószoros értelmébe azt a részt, hogy most minek mennyi a fogyaszthatósági ideje. Az Országos Sajtószolgálathoz az Egyesületünk eljutatott egy közleményt, hogy ez ellen tiltakozunk, hiszen a médiáknak fokozottan nagy felelőssége van abban, hogy az embereket tájékoztassa az ilyen dolgokról. Ennek nagyon nagy veszélyei vannak, hogyha a fogyaszthatósági időnek a, a, az elbagatelizálását az a mindennapi életünkbe bekerül, akkor onnantól kezdve nincs megáll. Nincs az a garancia, ami alapján ö, bemegyek és nyugodt biztonsággal meg tudom venni a mindennapi betevőmet, az legyen egy mélyhűtött termék, az legyen egy egy flakonban tárholt tárolt valami, egyszerűen olyan csapdába kerülök, hogy onnantól kezdve nincs kiút. Ezt egyetlen egy internetes uh, honlap hozta le ezt a tiltakozást, a slágerágyó az nem is reagált rá, uh, sőt egy héttel az ominózus eset után ismételten egy uh, más áruházláncnál találtak uh, sajnálatos módon uh, lejárt szabatosságú illetve lejárt fogyaszthatósági idejű termékeket, és akkor is egy kicsit úgy még rázöngésítettek erre a történetre. Én ezt megmondom őszintén, hogy nem tudom elfogadni. Én csak csatlakozni tudnék, mert én azt gondolom, hogy ö, <coughs> ha egy műsorvezető ö, így módon a problémát, majd aztán egy hipermarketből hazavisz valamit, amit ő, ő adott esetben rosszul lesz. Nem biztos, hogy egy fogyasztatósági ír lejárta után már rosszul kell lenni, de egyáltalán nem zárható ki, ezért határozzák meg az időpontokat, nem semmi. Hát termékektől nagyon függ. Így van. Na most, hogyha ő ezt hazavisz, és ott valaki rosszul lesz, ő lesz az első, aki, aki, aki ordítva fogja a hatósági közbeavatkozást igényelni. Tehát ilyen értelemben persze nem jó elbagatérizálni, nem szabad Tízálni, pláne, hogyha egy kicsit belegondol valaki, hogy ha az ő esetében, az ő történetében valami hasonló bekövetkezne, akkor ő hogy reagálna. És a másik dolog csatlakozva szép úrhoz, hogy, hogy ráadásul abban az időszakban, amikor pont az átszimkérdési botrányok miatt megingott a bizalom egyáltalán a címkefeliratokban, megingott a bizalom abban, hogy egyáltalán hihetek -e annak, ami ott rá van írva, itt pontosan a, a, ezeknek a feliratoknak a fontosságára és a, és a pontos megjelölések fontosságára kellene felhívni a hangsúlyt, és nem elbagatéizálni egy olyan dolgot, ami egyébként nem véletlenül volt botrány. Tehát olyannal Magyarországon nem találkoztunk még, hogy valaki üzemszerűen elkezdett címkéket gyártani. Ilyennel nem találkoztunk. És még egy gondolat itt a nyilvánossághoz, szintén egy rádióműsorban, egy beszélgetés műsorban, amikor azzal kezdtem, hogy miért nem nevezünk dolgot, az háborított fel leginkább, hogy voltak betelefonálók és ssv És ez pont szintén az átszimkézési botrány idején volt és legalább két vagy három olyan eset volt, amikor valaki vagy leírta sms vagy telefonon elmondta, <coughs> hogy az én ismerősöm, rokonom, barátnőm, akárki kicsoda, XY így, vagy adott nagy market lánc X boltjában dolgozik, ahol minden este, itt tudom én, levágják a sajtokról a elszáradt részt, újra csomagolják, újra címkézik. Másik, a XY ismerősöm itt meg itt, persze nem pontosan megjelölve, minden este egyszer beáztatják a hús, mert attól, mit tudom én, frissebb lesz, hogy ennek mindenki tudja, hogy mi az eredménye. De ez és egy tömegesen van. És akkor ott vagyok felháborodva, hogy, hogy könyörgöm névtelenül ír valaki egy SMS, uh -huh. névtelenül mond valaki valamit. Megértem, hogy vala, bár mindenki félti az állását de ilyen szituációban, de... E ...hogy, e ahhoz, hogy mondjuk, mondjuk rajta üsön egy ilyen van. Hát, hát ez az információ... Lehet. Ha az információ hozzájut, akkor persze. Csak hogyha úgy jelenik meg még egy éjszakai műsorban egy ö, anoním sms ező billentyűzetéből úgy jelenik meg ez a dolog, hogy, ö, hogy egy, meg, nem akarom megnevezni a boltot, hogy hol, de tessék megnevezni. Tehát én erről beszélek, mm. hogy az egyik dolog, hogy a, hogy a médiában megnevezünk-e valamit. De a másik dolog, hogyha én tudok valamiről, akkor ne abban kezdjünk el gondolkodni, hogy hát ott dolgozik nehezen szerzett állásra többi. Attól, hogy egy hatósági ellenőrzés rendbe teszi, és jogszerűvé próbálja tenni ott a munkafolyamatokat, az nem veszélyezteti senkinek sem az állását. Itt elhangzott egy kijelentés, ez a tudatos vásárlók. Ez nekem nagyon tetszik, ugyanis már a Kréta régebben volt erről szó a Tudatos Vásárlókról, és amikor úrral, mi megismerkedtünk a Feri Egy expo ő adott nekem több ilyen kis ismertető fizetes prospektusokat, kiadványokat. Azt szeretem kérdezni, hogy ez a Tudatos Vásárlók létrejötte, vagy, vagy szerepének, illetve tömegének növelése, ez a fogyasztóvédelmi koncepcióban megjelenik olyan szinten, hogy az embereket oktatják, hogy nevelik, hogy merjenek, tehát tudatosan vásároljanak, nézzenek meg ezt, nézzenek meg azt. Tehát van erre valami program, ami mondjuk az iskolába a gyerekeknek felhívja a figyelmet, vagy bármilyen hasonló? Mert nekem nem sok információ van erről. Én két mondatot mondnék, nem szép széplakiónak a szót. Pontosan azért, mert ez részben állami, részben civil feladat. Ugye a kormány elfogadta májusban a középtávú fogyasztóvédelmi politikát, aminek van számtalan pontja. Az egyik ilyen egy a fogyasztói tájékoztatás nevelése, illetőleg a fogyasztó oktatása. Tehát kerüljön bele ténylegesen, nem csak <coughs> de jó hanem ténylegesen a tantervekbe a, tan a fogyasztói ismeretek oktatása. Viszont amíg idáig eljutunk, tehát ténylegesen iskola rendszerű képzésbe be tudjuk ö, építeni, addig mind a tájékoztatás, mind az oktatás ö, egy olyan terület, amelyben a hatósága lehetőségei szerint kiveszi a részét, de jellemzően azokra a civil kezdeményezésre és azokra civil programokra van szükség, amit például a széplakúrég csinálnak. Köszönöm szépen Attila. ez számunkra nagyon nagy feladatot jelez már így az eddigiekben és az együttműködésünk során ez teljesen jól megmutatkozott, hogy mi az, ami a fogyasztóvédelmi főfelülősségnek a jogosítványa. Elsődlegesen az, hogy ő az ellenőrzés, ő a hatóság, tehát ő a jogalkalmazója. Mi semmi másra nem vagyunk hivatottak, csak arra, hogy az embereket információ birtokába hozzuk. Tehát, hogy mi az a tudatos vásárló, hogy amikor bemegyek egy üzletbe és meg akarok venni egy terméket, akkor tudatában legyek annak, hogy mi az, amit megveszek. Hogy jutok az információ birtokába? Megnézem, hogy milyen címkék vannak ezen a bizonyos terméken meddig fogyasztható, mik az összetevői. Hála jó Jóistennek az utóbbi időben kezdtek megjelenni a, a vásárlói tájékoztató címkék között, hogy bizonyos allergén összetevők vannak-e abban a bizonyos termékben. Nagyon fontos. Az elmúlt hónapban az egészségügyi miniszter szájából elhangzott az, hogy egyre fokozódik Magyarországon az allergiás megbetegedéseknek a száma. Hát gondoljunk utána valaki, gyerekeknek adjuk a csokoládét, a csokoládéban pedig ott van a, a mogyoró. Nagyon kis betűvel, de rá van írva, hogy nyomukban magyorót is tartalmaz. Az egyik legalább anyaga a mogyoró. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek, amikor bemennek vásárolni, tudják azt, hogy mi az, amit meg akarnak venni. Egy. A másik, legfontosabb dolog. Elhangzott decemberi nagy vásárlási roham kellős közepén az egyik nagy ö, bevásárló központnak a, a hirdetése. Nagyon jó hirdetés volt. 1 kiló 139 forint csak nálunk. Na most ez a Tesco volt, ez a, az áruházlánc kommunikációs igazgatója adta az arcát, ő volt az, aki erre felhívta a vásárlók figyelmét. Milyen információt hordott bárki számára az, hogy egy kiló virsli, 139 forint. Az árán kívül semmi más nem tudtunk meg. De a kutyajeleddel, ezt tudjuk hasonlni. Nem, a kutyajeleddel elnézést. Az is 139 az, forint. Igen, de hát akkor innentől kezdve én megkérdezem, hogy miből van az a virsli. Tehát, ha ilyen információt eljutatnak az emberekhez a köztudatba, akkor tegyék mellé az, hogy ha másképp nem a képernyőn futtassa végig kis szövegbe, hogy mi az. Mert a, a Hentes pultoknál ez semmi másba, csak egy negylonzacskóba lehetett megkapni. Tehát... Ez lesz, ömlesztett ilyen... Igen, egy lédik kiszerelésű no, dolog nem volt. akármi. Teljesen mindegy, hogy ki gyártotta. Gyakorlatilag innentől kezdve az is mindegy, hogy miből gyártotta. Uh -huh. Ez a klasszikus fegyvernek látszó tárgy volt, úgyhogy ilyen gumicson. Magyarul ennyiből nem jöhet ki? Hát ha veszük, hogy mi az, amiből csinálják a virsli. A vírslihez hús kell... Abból prádot csinálnak, különböző technológiai eljárások során, víz hozzáadása, stb. fűszerek hozzáadásával, valamiből azt előállítják. Most hozzáteszük a munkabérterheket, mindent az égatt a világon, tehát kereskedelmi ár és stb. stb., szállítást, akkor nagyjából meg lehet hasonni, hogy mennyi az az összeg, amiből reális áron kihozható ez a termék. Tehát, hogyha az alá ilyen szinten ára alá megy valaki, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy korrekt a vásárlókkal szemben, hogy hozzáadom azt is, hogy ez miből van. Ugyanígy, ahogy a beszélgetésünk elején megegyezted ja, a... De ha ezt volna, akkor nem vették volna az emberek. Hát, vagy más célra vették volna uh -huh. meg. A beszélgetésünk elején, még nem mikrofon közelbe, úgy feltettem neked a kérdést, hogy hallottál -e erről a bizonyos automosós vodkás történetről? És e, emlékszel, én megemlítettem én neked, hogy, én igen, hogy, e, <gül> hogy engem, engem nem megmondom őszintén, ez, ez, ez, borzasztó, ez, ez, ez borzasztóan felháborít ez a, ez a dolog. Á, hogy ezt a, ez a akár Igen, ebből készítettek. Nem, ebből állították elő különböző kémiai tisztítások, ha egyáltalán megtörténtek ezek a bizonyos tisztítások. Ez méreg, rá is a Igen, tehát innentől kezdve én úgy gondolom, hogy nem kizárólagosan fogyasztóvédelmi hanem lehet, hogy egy kicsit más irányba kellene eltolni a, a, a törvénynek az erejét. És, Na de ez közönséges csalás már. Hát, Sőt, még, még rosszabb. Biztos ennek megvan a minősített esete. Ez, én annyit tudok -e ezt hozzátenni, ugye most ez VPOP-nál van a történet, tehát amit én hallottam belül, az ténylegesen arról szól, hogy egy elég komoly összegű jövedékiadó befizetési kötelezettség megkerüléséről van itt els, elsőként, vagy első pillanatban szó. Nevezetesen, hogy uh, ugye a tiszta szesz a jövedéki engedélyes termék, hogyha valaki a ablakosó folyadékból vonja ki, akármilyen eljárásra, mert állítok vegyészek, és dolgoztak ebben a branchban, <tisztasz> akkor, akkor nyilvánvalóan az így kivont tisztasz után nem fizették be a jövedéki adót, és ez nagyjából most. Na a, jó, csak a írek szerint, előállítás írek szerint, szerint az nem vodka, nem ez akkor. Egy, ez egy, egy 1,6 milliárd forintos tételről szól. Na már most... Ajla, na már most a a ez viszont egy kicsit, kicsit tovább visz. És picit, picit kapcsolódik az én gondolataimban a Wiesli történethez. Az, hogy a Wiesli az miből készül, az tényleg egy dolog, mert hogyha valaki csak az élelmiszerkönyvi definíciót olvassa el, már meggondolja, hogy vesz a tehát ott azért a vágóhíli hulladék is a lehetséges össze a, a, a, a, a, a, összetevők között szerepel, tehát itt van különbség minőségi és nem minőségi termék között, ahol, mint ahogy számtalan más termékben, hát húsvétkor általában sonkázni szoktunk, amiről kiderült, hogy tulajdonképpen, hogyha az nem comból készül, hanem, hanem másból készül, attól az még lehet sonka, szóval ez, ez messzire vezet, de a, a végpontja minden, minden történetnek a, a magyar fogyasztóknak a rendkívüli árérzékenysége. Tehát természetes dolog az, hogyha valahol kírják, hogy egy kiló vízli 139 forint, akkor oda özölöni fognak a vásárlók, azért, mert azt mondják, hogy ezt tudják megfizetni. És ezzel borzalmasan rossz és hatalmas felelősség visszaélni. Tehát amikor arról beszélnek a termelők, hogy, hogy valahogy tiltakozni kellene mondjuk a nagy áruházláncoknál a, a beszerzési ára alatti értékesítés ellen, az nem elsősorban, vagy nem kizárólag a saját a gazdák érdekeiről szól, hanem arról is szól, hogy ne essünk túlzásokból, hogy meglovagoljuk ezt a fajta árérzékenységet, mert akkor gyakorlatilag elfelejthetjük azt is, hogy minőség, mint fogalom is létezik a piacon, és ugyanez a vodkás történet. Szóval Magyarországon egy csomó mindent korlátoznak. Korlátozzák azt, hogy, hogy mennyi dohányozzunk, korlátozzák azt, hogy mit, hogyan lehet reklámozni, de például az alkoholban azon kívül, hogy 18 évesen aúliaknak nem szabad eladni, gyakorlatilag a korlátozás alig ismeretes. Tehát ha belegondolunk azt, hogy milyen uh, kadnás, borok, uh, kupakos uh, kiszerelésben egy liter bor 120 forintért van a nagyáruházak polcain is, akkor én elszörnyedek. És nem hát tartom... Hogyha amikor egy hogyha, víz kerül annyiban... Ez hogyha... Hogy, tehát itt, ebben a vodkás történetben mm. van egy komoly jövedékiadós sztori. Viszont, hogyha belegondolok abba, hogy tegyük föl, adjuk meg ezt az esélyt, ártatlanság, vélemény, hogy tényleg úgy meg tudták ezt technológia oldani, hogy tényleg csak tisztaszesz maradt az ablakmosóból, akkor tényleg csak jövedékiadó történet volt. Viszont, hogyha ez tényleg igaz, és egy tisztaszeszből pancsoltak össze valamit, hát... Önmagában így ez a történet nem sokkal rosszabb, mint a, mint a kupakos borok, amik lehet, hogy szőlőt nem láttak, viszont, viszont borként árulják. Tehát itt megint arról van szó, hogy néha szokták szidni, és főleg az ilyen élcelődős műsorokban, hogy ö, milyen messzire megy az Unió, hogy be van a szabályozva, hogy mit lehet mondjuk gyümölcslének, gyümölcsitalnak, vagy nektárnak levezni, ugye mennek viták, hogy mit lehet pálinkának hívni, stb. Ezek pont erről szólnak. <kül> Talán el lehetne jutni odáig is, hogy bornak csak azt lehessen már nevezni, ami látott szőlőt. Tehát ezek a szabályok nem önmagukért való. Viszont, és itt a fogyasztói tudatosságra visszakanyarodva, itt ténylegesen szájbarágós módon kőkeményen el kell magyarázni az embereknek, hogy, hogy, hogy igen, kevés a jövedelem, alacsony árú termékeket érdemes, vagy kell megvásárolni, vagy tud valaki megvásárolni. Viszont egyáltalán nem biztos, hogy az jó lesz neki, a szervezetének. Most az alkoholizmusra már nem menjünk át. Tehát... Egy egyáltalán nem biztos, hogy, hogy, hogy az az alacsony ár, az, az, az tényleg alacsonyabbá lesz. Legyen így most és mind örökké, Te meg én egyek vagyunk És jöjjön bármint nem számít Ha eltéved. Összetartozunk És mégis Amikor első adott a szél A tavasz igazi repülés, majd elszédít talán Újra érzed a remegést, és újra hívd Kötjük a krétaköradását a fogyasztóvédelem területével. Kérem kedves hallgatóinak, amennyiben kérdésük, van a témához, vagy valamilyen tapasztalatok nyugaton hozták meg velünk. Két kedves vendégünk van, Kati Attila fogyasztóvédelmi főfelügyelőség Szovívője, a társadalmi kapcsolatok főztának vezetője, és Szép Laki Ferenc a Pest megye fogyasztóvédelmi közhasznú Egyesület elnöke. És mi jó magunk bányai, Gézával, és egy kedves hallgató van a vonalban. Köszönöm, meg kell azt hallgatni. Jó napot kívánok, Károly vagyok. Egy-két dolgot szeretnék kérdezni. Kimért tejet veszek általában a piacon? E, Szokták-e ellenőrizni azt, hogy a vízességét a tejnek? Mert van, amikor olyan tejet veszek, ahol olyan... tehát hogy elfor lényegével, sokkal kevesebb marad benne. Tehát a víz van nagy valószínűséggel. Ez az első kérdésem. Öh, második pedig, a fogyasztóvédelem, hogy küzd a belső korrupció ellen? Tehát a korrupció ellen, mert ez a, ez, ez a legromboló a társadalomban. Ezt csodálkoztam, amikor a 90-es években mondták, hogy a korrupció nagyon rombol, de tényleg nagyon rombol. Ezzel önök hogy védekeznek, hogy ne korrumpálják a alkalmazott Ketten járnak, hárman járnak? Nagyon szépen köszönjük a kérdését. Viszont hallásra, azt hiszem, akkor Kati Attila. Igen, <coughs> hát vannak folyamatosan ellenőrzések, tejtermékvizsgálatok is minden évben kiemelt ellenőrzések. Arra most pontosan nekem adatom nincsen, hogy kínai piacon, ugye úgy hangzott a kérdés, vásárol tejnek az összetételeire, milyen gyakorisággal kerül hiszen van azért egy laborkapacitás most és a Tessék? Hát önmagában... a piacra Vagy csak piacra, mindegy. Mm. Uh, viszont erre csak azt lehet mondani, hogyha valaki azt érzi, és ugye pont ma egy másik beszélgetésben a fagylaltók kapcsán kérdezte meg egy riporter, hogy, hogy mit, mi, mi alapján tud tájékozódni egy vásárló és ugye te tudtuk mondani, hogy hát a hatóság sok mindent tud vizsgálni, fagylat, forgalmi naplót, fagylatkönyvet, stb. A vásárló, a szemére, az orrára és a szájára van, a nyelvére van hagyatkozva. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy ez a tejjel valami nem stimmel, akkor, és itt most nem tudom, itt megint ugye az árérzékenységre vissza tudunk térni, nem tudom, hogy mennyivel olcsóbb ez a tej, mint a, és mennyire kényszerhelyzet az, hogy valaki itt vásárol, de hogyha valaki azt érzi, hogy itt valami nem stimolza a tejje, kereskedő mondom, akkor nem lesz olcsóbb. Nem. csak vizes lesz. De, de kell, kell azért, kell azért. Én azt mondom, hogyha valaki azt, azt érzi, hogy ez a terméke valami nem hmm. stimmel, akkor érdemes keresni egy másik vásárlási helyet. És ez egyébként odá is hat, tehát ennek van egy kölcsönhatása, mert hogyha azt látja valaki, hogy elpártolnak tőle a vevők nagyobb számban, akkor lehet, hogy végig gondolja, hogy az ő de például, ha a most baj a baj van. Hallgatónk, azt mondaná, hogy ő mondjuk a, lehet, hogy a piacon nehéz helyzetben van, mert nem lát, nem tudja, hogy ki a bevő, ugye nincs boltja, vagy valami. De milyen gyorsan tudna egy bejelentést tenni erről? Hogy itt és itt, vettem ezt a tejet, és úgy gondolom, hogy ez vizes, járjanak utána. Hát ez egy telefon is elég, tehát, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy levél is, meg e-mail is, tehát ez, eznek a bejelentési csatornái azok rendelkezésre állnak. Ugye itt megint az a kérdés, hogy most egy gyanúról van szó, miről van szó, természetes az, hogyha élelmiszerbiztonsági, probléma, a gyanúja merül föl, akkor nem csak mi, hanem inkább főként a társatóságok, és itt az állategészségügynek még van nagy szerepe ebben a történetben, adott esetben az ánts nek is, tehát ilyen értemben. De ki Jelenmiszer... vesznek abból a tejből egy liter, Elviszik, persze, megnézik. Persze, persze. csak kérdés az, hogy mi a gyanú. Tehát, hogyha valaki csak azt mondja, hogy ez nem olyan ízű, azért teljes tej között, akár ha a zsírtartalmat nézzük, azért ízben is érzékelhető különbségek vannak a boldban kapható tejekben is. Tehát ez lehet, hogy csak egy érzés, de hát érdemes ezt jelezni hatósul. Én személy szerint ezt úgy szoktam megoldani, piacra járok, és házi tejet veszek. Én nagyon szeretem az tejet, Leszoktam altatni, és az tejen lévő zsírréteg vastagsága, illetve színe az rengeteget elárul. Hát Csak ha már ilyen... megitted, akkor már kös kös kös Nem, de én, én például teztem. jeleztem a Lehel piacon, ahol szoktam vásárolni, jeleztem az illetőnek, hogy, hogy azt tapasztalatom az a tapasztalatom, hogy már nem olyan szép sárga az aluttej főle, úgymond, mint ami régen volt. Magyarul azt jelenti, hogy lefelőzi. Figyelitek, hogy miről beszélgettek? Az Attila szájából elhangzott egy nagyon fontos gondolat. A vásárló pénze a szavazat. Te az általad ö, régebb óta vásárolt teljes emberhez mész vissza. Tehát visszajáró vásárló vagy. Ez a tudatos vásárlásnak, a tudatos vásárlónak az egyik alapja tétele. Az én pénzem az a szavazat. Tehát, hogyha valaki betartja a kereskedelemben azt a tisztességes üzleti magatartást, ami az én érdekeimet is képviseli, akkor ott egy tisztes üzleti versenyről lehet beszélni, ahol a felek azt kapják meg, amire számítanak. Hát A, a kereskedőnek a te pénzedre van szüksége, azt szeretném minél inkább kiénekelni tőled. Ez csak úgy fogja tudni elérni, hogyha neked minőséget az az a pénzért. De akkor rendszeresen visszajársz hozzá. És ezért tartom én nagyon fontos dolognak azt, hogy az embereknek ezt el kell mondani. Az emberekbe nem tudom miért, az utóbbi időben elaludt az a fajta ö, társadalmi és mechanizmus, ami arról szól, hogy a saját érdekeimet védjem. És ezt kell valamilyen formába kikényszeríteni az emberekből, hogy információt adni nekik ahhoz, hogy, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ne verjenek át, és hogy, hogy rádöbbenjek arra, hogy ez az egész fogyasztóvédelem addig nem fog működni, amíg én azért valamit nem fogok tenni. Tehát beírok a könyvébe annak az egyik példányát elhozom magammal, ha kell, akkor azt elküldöm a fogyasztóvédelmi főfejlősének, vagy a, a kerületjegyzőjéhez elviszem. Megkeresem az áruháznak a vezetőjét, tehát nyoma legyen annak, hogy én ott jártam, hogy nekem gondom volt, bajom volt, és ezért utasítom vissza azt, amit a Hardi Mihály mondott a fogyasztóvédelmi eseti bizottság ülésén a parlamentbe, hogy nem ö, az ilyen kis vásárlói gondokkal kellene foglalkozni, hanem az egészet egyetlen egy nagy homogén szerkezetbe kéne vizsgálni, tételesen úgy, hogy az ő élelmiszerbiztonsági láncolatukat kellene vizsgálni. Nem. Ott az az ember, hogyha csak 100 forintért ö, szenvedett kárt, akkor 100 forintért szenvedett kárt. Az az ő részére 100 forint jogosulatlan bevétel. Tehát én azt mondom, hogy igenis a fogyasztóvédelemnek eb ebben a részében föl kell lépnie a, a törvény. A azt a termelő kereskedőnek kell igen én, én csak biztosítania nem a fogyasztónak kell ezt egy dolgot tennék hozzá hogy ennek a láncnak a legvége az a polc igen. És hogyha ott találok egy lejárt, lejárt, lejárt minőség, úgyhogy ezt a részét. Ha ott a találok egy lejárt minőség megőrzési, vagy fogyaszthatóság idejű terméket, akkor a láncnak az utolsó lánceme nem működik. Tehát ilyen értelemben ez, ez nem lehet függetlenül attól. Tehát, hogy én mindent megtettem a termeléstől a, a, a kiszolgálásig, és a rendszer az frankon működik, mert lehet, hogy jól működik a rendszer, de láncem az is, akinek arról kötelessége gondoskodni, hogy abban a pillanatban, hogy egy termék lejárt azonnal levegye a polcról. Most, bocsáss meg, a hallgatónak volt egy... É, épp azt é, Igen, igen, hogy hogy védekeznek a, az ellen, hogy a, a, a fogyasztó felügyelőket, nem tudom, hogy mi a helyes megnevezésük, ne korumpálják. A konkrét kérdés, ugye arra vonatkozott, hogy kettőn vagy hárman járnak. Egyébként Igen. erre a konkrét válasz az, hogy általában nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki egyedül jár. Ennek praktikus okai vannak, mert sok esetben nem a korumpálástól kell félteni a felgyőjelőket, hanem mondjuk egy piaci ellenőrzésnél a tetlegességtől. Uh -huh. Tehát a mostani, fő, mostani, mostani főszázani ellenőrzésben is hallottam már olyan, ö, nem tudom most pontosan, melyik ö, régióból olyan olyan történetet, hogy, hogy erőszakkal próbáltak kitessék el felügyelőket üzletekből, nem beszélek itt elsősorban, most több beszámolóval. Tehát ez, ez reálisabb veszély, mint a korumpálás. A korumpálást természetesen lehet, hogy gyanúként megfogalma, viszont én ismerve, és most már ugye tíz éve dolgozom a főföldgyőrségnél, hát nagyon kevés olyan felügyelő van, akivel találkoztam volna személyesen, itt rendkívül a dolgozó. Talán nem sértődnek meg, ha azt mondom, hogy megszállott emberekkel erről van szó. Tehát ide olyan emberek jönnek, így van, tehát ide, ide az emberek nem meggazdagodni jönnek. Ide az emberek azért jönnek, mert. És mostanában, amikor ugye szó volt erről a kormányzati koncepcióra, és arról, hogy úgy tűnik, hogy 2009-ig növekedni fog a felügyelőségek létszáma mostaniról jelentős számban, tehát mondjuk egy... Majdnem 300 fő, de most pontos számot hirtelen nem tudom. <coughs> ez Odasabban... Városi vagy országos? Szintén? Országos szinten ez nagyjából úgy van most kiosztva, hogy idén nagyjából 26 fővel fog nőni a területi felügyelőség létszáma. Jövőre, jövőre ez még egy 150 fős létszámot kap, és még a 2009-ben még egy 99 főről van van irányozva, tehát egy jelentős létszámfejlesztés. Most jelen pillanat a felügyelőség össz, összlétszáma olyan 213-15 körül van. Összesen per Magyarország. Per Magyarország. És ezért, amikor, amikor, amikor azt mondják, hogy, hogy a hatóság miért nem teszi ezt meg azt, amellé néha ténylegesen oda kell tenni, és nem véletlenül mondjuk, hogy a, hatos, vagy a fogyasztói jelzéseket mi szeretjük, mert, mert, mert van egy jelenlőségi kapacitás, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban Magyarországon egy jött nagyjából ezer kereskedelmi egység ha azzal számolunk, hogy összesen van most pillanatnyilag a KSA szerint nagyjából 166 ezer kis kereskedelmi üzlet. Tehát ez nyilvánvalóan egy nagyon komoly, a évtizedes tapasztalatokat felhasználó program szerinti működést Tehát jó kiválasztani azokat a helyeket, ahol nagy valószínűséggel probléma van, ezen nincsen gond, természetesen a létszám mindenhol jó jön, de amikor elhangzik egy ilyen, hogy növekszeni fog a létszám, és nálam is konkrétan nálam is csörögnek a telefonok, hogy szeretnének nálunk dolgozni, e mögött nem a kereset van az ilyen jelentkezések mögött, hanem az, hogy már elegem van abból, hogy hmm. itt meg ott lesz. Na most ezért nem jó kedvet, azoknak, akik majd jelentkeznek. Mármint <gül> már hogy <gül> ö... jelentkeznek, felügyelőnek, amikor elhangzik, hogy nem a kereset van mögötte, akkor azért de az ö... kapnak fizetést. Amik, <gül> szíves, kap, kapnak fizetést, csak a, az a motiváció, hogy pont nálunk akar valaki dolgozni, vagy pont nálunk dolgozik, az elsősorban a tetvágy alapján alakul ki. Ö, valahol ilyen. Uh -huh. Tehát most nem arról, kell, nem arról beszélek, hogy valakinek megelégelte a kereskedelem visszásságait, és most akkor majd ő felügyelőként majd jó bosszú bosszútál valaki, és szó sincs róla. Egyszerűen csak tenni akarnak, és egyébként ebben nem csak hozzánk lehet jönni, hanem a civil szervezetek tagságát Na, is lehet. Ebből Létszámból következtetve azért szinte biztos, hogy, hogy a civil erőfeszítés nélkül ez szinte, hogy mondjam, tehát ugye ez, egy, ez egy teljesen reménytelen küzdelem. Igen, félmondat, nem vagyunk egyedül, tehát mondjuk ha csak az élelmiszer ellenőrzés területét nézzük, akkor abban ott van az állategészségügy. Mm -hmm jó párezres létszámmal az ANTS, tehát azért vannak, vannak még kiegészítő ö, hatósági munkák, tehát nem, nem, ez, nem, nem ez a 160 ember, aki az élelmiszer felügyelettel foglalkozik Magyarországon, de hát természetesen a létszám mindenhol jól jött. Viszont akkor a Fogyasztóvédelmi Főfegyületeknél nagy áldás a ferencé Ferencének a szervezet Egyesülete. Tényleg Mert ugye gondolom akkor nagyon sok ilyen tevékenységet átvállalnak. Hát akkor már megkérdezik, hogyha már itt is velünk szembe neked betelt a hócipőd, vagy mit történt, mi kényszerített rá, hogy ezt meg lehet tudni, hogy ezzel a területtel foglalkozás. És mi, mi milyen tevékenységet végeztek ti? Miben segítettek ti, mint civil szervezet? Hú, nagyon sok kérdést tettél fel. Oké, okay, mi, Tehát, uh, mi, mi is pirált, hogy erre er, er, er az uh, er uh, Hát, részben betelt a hócipő. Nekem egy építkezések kapcsolatban voltak nagyon rossz uh, tapasztalataim. Uh, Gyakorlatilag innen indult ki az egész. Ez az építkezés lassan tíz éve volt. Gyakorlatilag azóta a, a az építkezések panaszáradata, illetve a, a, az építési vállalkozókkal kapcsolatos panaszáradat gyakorlatilag nem változott semmi. Tehát ez innen indult. Innen indult. A másik Maga fel... az Egyesület, az akkor mi csinál? Tehát miben segíti a fő felügyelőséget? Mi azt a részt csináljuk a... A, a beszélgetés során én már említettem, hogy a, a, az attiláéknak a fő feladata a jogalkalmazása. Nekünk van arra lehetőségünk, hogy a jó alkotóknak segítséget adjunk abba, hogy hol vannak olyan anomáliák, hol vannak olyan kiskapuk, amiket ö, egyrészt be kéne tapasztani, tömni, elzárni a, a, a lehetőségeket, hogy, hogy ö, olyan termékek kerülhessenek ki, illetve olyan törvényi viszásságok ö, kerüljenek ki a parlamentből, tehát a törvényhozás során, ami a vásárlói érdekeket sérti. A másik oldalon mi leginkább az információhoz való jutást segítjük. Tehát oktatás, nevelés, fiataloknak a tájékoztatása, rengeteg broszúrát kiadványt e, készítünk, sok esetben a Fogyasztóvédelmi Főfelülősségnek a, a kiadványait is használjuk, sőt, jó arányba használjuk fel. Nagyon ügyes tematikus kiadványaik vannak, ahol nőknek, fiataloknak, gyerekeknek, időseknek, nőknek, férfiaknak szóló kiadványokat ö, szerkesztettek, amit, amit ö, eljutatva egy-egy lakóközösséghez nagyon sok információ birtokába jutnak. Információ birtokába jutnak arról, hogy például mobil szolgáltatóval mielőtt egy szerződést megkötnek, akkor, akkor mik azok, amire figyelni kell, hogy, hogy az a bizonyos két év, vagy pedig az a hűségnyilatkozatos időszak az mennyi minden ö, kiskaput, tart a szolgáltatónak ö, előnyként fel. Tehát olyan dolgokra hívjuk fel a figyelmet, amit az embernek azért végig kell gondolni. Ezt az interneten is hol lehet érni ezeket a dolgokat, információkat? A Fogyasztóvédelmi Főfölgyelőség honlapján rengeteg információhoz hozzá lehet tudni. A... De ilyen típusú is? Mondjuk tegyük fel azt, hogy mondjuk tényleg szerződni akarok a valami. Tehát konkrét gyakorlati tanácsó. <gül> hogy... Ha igen, és... orr, akkor mire figyeljek? Akár konkrétan esetleg föl vannak tüntető bizonyos típusú szerződések, hogy itt erre különösen kell vigyázni, mert ez a típusú akció, ez ezt a veszélyt jelenti. A fogyasztóvédelemmel, tehát magával a, a tájékoztatás részével a nagyon sok civil szervezet foglalkozik. Az országos fogyasztóvédelmi Egyesülettől a, a, fogyasztó, a civil fogyasztóvédők országos szövetségéig rengetegen. Ö, az ő honlapjukon meg lehet találni. Annyi kiadványt, szerződés, szerződéseket van, a, van olyan honlap, ahol kifejezetten ki is van emelve, kihúzzák színnel, hogy ha ilyen jellegű szerződéssel találkoznak, akkor hívják fel erre a, a, az embereknek a figyelmét, hogy, hogy a, a közvetlen környezetük során ilyennel ne találkozzanak. Tehát, hogy, hogy azért sírdogál valaki, nem. mert segíteni akart a családjába bárkin, és beleugrott például egy tévétársaságnak a szerződésébe. Két éves hűségnyilatkozatot kötött, és a, akin segíteni szeretett volna, az kiköltözött. A, az ott maradt beltéri egységgel utána ő... Mit csinált, és elkezdett uh, szaladgálni, hogy hát a szomszéd elköltözött, akinek ő szívességet tett, és akkor most mi van? Tehát uh, az emberek nem gondolják végig, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy üljenek le, és olvassák el, hogy mi az, amit aláírnak. A következő kérdésem lenne, amikor találkoztunk ezen a felégyek szpont, attál nekem prospektus szóról lap ismertető kis könyvek. Én, ott nem találkozok veled, akkor nem találkoztam volna ezekkel. Ezekkel a kiadványokkal hogyan kerül kapcsolatba egy átlagpolgár, mint például én? Ö, programokat csináltok, vagy, vagy hogy? Megpróbálunk változtatni azon a ö, metodikán, amit én nem tartok jó megközelítésnek, így elnézést az egész fogyasztóvédelemben. A fogyasztóvédelem jelen pillanatban, és hát gondolom a hatóságnál ez teljesen jogos elvárás, hogy a, a károsult keresse meg őket. Az mi egyesületünk pedig pontosan, miután civil szervezet vagyunk, és a mi küldetésünk az az, hogy az emberekhez eljuttassuk ezeket az információkat, híreket, tehát mi keressük meg az embereket. Visszük el azt az információt, ami alapján ők ö, olyan ismeretek birtokába kerülnek, ami alapján meg tudja mondani a tudatos vásárlóimáron, hogy mit, miért nem veszek meg. Hát, gondoljunk utána, az itt mondta ugye, hogy, hogy Magyarország rendkívül árérzékeny. Tehát, hogy tudjak nemet mondani egyrészt arra, hogy miért nem veszem meg a 4 forinta olcsó tejet, hát gyakorlatilag azért mert elképzelhető, hogy nem tej. A másik pedig az, hogy, hogy a tudatos vásárló az egy olyan ö, csodabogár, mondjuk most már így, aki ö, mindent tud arról, amit meg akar venni. Aki otthon készít magának egy kis vásárlói listát arról, hogy én bemegyek, mit akarok megvenni. Tehát nem kerül olyan helyzetbe, hogy bemegy a, a X nagy áruházláncba, és az ottani bőségzavarától 30 ezer forintokat ott hagy arra, és olyan termékeket vesz meg, amire neki nincs is esetlegesen szüksége. Tehát... Ö, tudatosan készülök arra, hogy mit veszek, mit, mit, milyen szerződést fogok készíteni. Tehát az, amit a, a szüleink, nagyszüleink annak idején teljesen ö, felkészültek, mert felkészültek egy-egy ilyen dologra, akkor mi is üljünk le egy pillanatra és gondoljuk végig azt, hogy mit akarunk megvenni a közértbe, milyen szerződést akarunk kötni, nézzük meg azt, hogy más ö, szolgáltatónál hasonló paraméterekkel rendelkező szolgáltatás esetleg kedvező áron nincse meg, és hogyha kedvező az az árak, akkor hol van az a bizonyos kiskap, amire nekünk nagyon oda kell figyelni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire partnerek ebben az emberek, illetve még azt, hogy van-e valami kimutatható statisztikai adat, vagy nem tudom mi arra vonatkozólag, hogy ez a tudatos vásárló elv, ennek az igénye nagyvárosok, vagy Budapest, vagy vidéki kisfalakhoz viszonyítva, hogy aránylik ez egymáshoz? Van erről valami egyáltalán? Van valami, erről valami tapasztalat, vagy információ? Hát a hatósági tapasztalók azt mondhatják, hogy változik a megkeresések, a hatósági megkereséseknek az aránya, sokkal többen jönnek azzal, hogy a saját helyzetemben most ez meg ez történt velem, vagy ezt meg ezt szeretném csinálni, akkor most nekem a teendőm, mi alapján válogassak, mik a főbb összetevői egy, egy vásárlásnak, illetőleg problémám van, el szeretnék indulni a jogérvényesítés, úgysem mit tegyek. Ez inkább tanácsadói sem, mint hatósági ö, ö, ügyintézői feladat, de erre föl kell, hogy készüljünk. Föl kell, hogy készüljünk azért is, mert a Széplakőr azt mondta, hogy. <gül> hogy, hogy a hatóság azokkal foglalkozik, akik őt megkeresik, és ebben részben igaza van, hiszen a mi kiadványaink jelentős része elsősorban irodákon legyen az felügyelőségű ügyfélszolgáltiroda vagy önkormányzati ügyfélszolgáltiroda, tehát olyan helyszíneken volt eddig elérhető vagy érhető el most is, ahova azért megy be valaki, mert már éppen valamilyen problémája van, vagy valamilyen információra szüksége van. De a középtávú Terveink, azok pont arról szólnak, hogy, hogy ezen mi is változtassunk, tehát a hatóság is nyisson. Ennek lehet egyik eleme az hogy, az, hogy mondjuk a háztartásokba közvetlen csatornákon juttassunk el a legalapvetőbb ismereteket tartalmazó kiadványokat, illetőleg ez sem titok, tárgyalunk nagy áruház láncokkal, mert őket mi azért nem tartjuk az ördögtől valóknak, hanem sok esetben mi partnernek szeretnénk őket tekinteni, és olyan értelemben, hogy nem csak az ő és és, vele, és a látható nem láncot szeretnénk látni, hanem bizony-bizony mi szeretnénk az egyéni, egyéni problémákat is reagálni, de most éppen olyan dologban is tárgyalásban vagyunk, hogyha nekik ott van egy vevőszolgálatok az üzletben, ott lehessen, hozzá lehessen férni egy olyan kiadványhoz, ami miben például le van írva az, hogy most egy szavatosság esetén mi az ő jogosultsága, mit hmm. kérhet egyáltalán, milyen dokumentumokat kérjen el, tehát amit egyébként az ügyfélszolgálatosnak is segít. Tehát van, amikor azt tapasztalat, hogy az ügyfélszolgálatosnak fogalma sincs arról, hogy mi a, vagy a vőszolgálatosnak, hogy mi a mi a fogyasztónak a jogosultsága, vagy például itt is tényleg ilyen alapinformációkat, hogy mondjuk valakinek az a problémája, hogy, hogy levette a polcról a terméket, akciós terméket, odavitte a polthoz, és az eredeti magasabb árat húzták le, hogy például hogy egy mondatot kell ismerni mindösszesen a fogyasztóvédelmi törvényből hogy ilyen esetben az alacsonyabb báli, jogosult meg a fogyasztó, azt a terméket. És ezt nem mindig tudják. Sokkal egyre egyre, inkább, most egyre inkább, de, ezt, de ezt, ezt a vevőszolgálatnak, illetve a pénztárosnak is kéne tudni, mert a pénztáros azt mondja, hát kérem szépen, azt ültettem be, ami a pénztáros gépben van, és ezzel, ezzel ennek igaza van. Tehát ott, hogy a pénztár gépet nem fogja tudni, pláne nem, a mögöttem lévő sorávállás. A dolgozik, az nem, nem tudja korrigálni. Nem tudja, de a vevőszolgálatnál az magasabb összeget, amikor kivizettem, akkor a uh -huh. különbözetet vissza kell térítség. Ez egy mondat a fogyasztalmányom törvényből. Uh -huh. Tehát ilyen praktikus információkat tartalmazó kiadványokat mi oda szeretnék vinni a megőszolgálatokhoz, az áruházba, a probléma rendezés és a probléma intézés, az ügyintézés helyszínére, első helyszínére. Nekem majd egy, egy hogy mondjam, ez lehet, hogy kényelmetlen lesz a kérdés. Az internetes fórumokon néhány olyan panaszsal találkoztam, ahol ha minden igaz, akkor a fogyasztóvédelmi fegyőlegyenységet hívták föl, emlékezetem szerint főleg ilyen szabotossági problémát, tehát mit tudom én, kompjúter elromlott, és akkor nincs meg föl a márka szerviz, vagy valami, és gyakorlatilag vagy cipőt, biztos, tudom én, levált a talpa, és mit tudom én, és a felügyelőség úgymond, hát elhajtotta az illetőt, hogy ez vagy perelje be, vagy nem tudom én hova menjen, de nem vették a, az adást, hogy úgy mondjam. Uh -huh. És ettől a fogyasztó <gül> ugye tanástalanná vált, vagy valóban arra kényszerül, hogy esetleg Penti nincs, ami már nincs arányban a költségeivel. Nem kényelmetlen a kérdés. Egy szóval van ilyenkor bajom, azzal, hogy elhajtották. Tehát amikor a felügyelősség tájékoztat valakit arról, <kül> hogy valamilyen ügyben neki van hatásköre, vagy nincs hatásköre, és az a végeredmény, hogy nincs hatásköre, akkor ezt természetesen lehet úgy értelmezni. Ez most ter terminológiai kérdés, hogy most elhajtottak, vagy Jó. tájékoztatták Na, akkor az egy eljárási lehetőségük. Vagy vagy telefont, és, és kiderül, hogy annak nem elérhető a a szervizel, amikor az egy szavatossági kötelezettség. Akkor ez most nem fogyasztóvédelmi probléma? Fogy a, ami fogyasztóvédelmi probléma... ez egy probléma, teljesítési ez, ez hiányosság. hiányosság. Minket úgy hívnak, hogy fogyasztóvédelmi mm. Tehát Az emberek nagy része, és ez talán természetes is, úgy vélik, hogy minden olyan ügy Amiben, ami, ami, amiről úgy érzik, hogy ez fogyasztóvédelmi ügy, abban mi tudunk intézkedni. Na most ez természetesen ez így nem igaz. Mint ahogy mes beszéltem arról, hogy az élelmiszer elemzős területén számtalan hatóság van. Ö, például mondjuk a fogyasztó félrevezetése, megtévesztés alapján, például ott konkrétan a gazdasági versenybata jár el. És pont a szavatosság ügyekben, és ez egyébként ö, privát véleményem szerint nincs ez így jól, ebben a pillanatban abban a hatóság, hogy ö, köteles-e a konkrét ügyben cserélni, vagy javítani, vagy mire köteles a gazdálkodó szervezet? Amely a tartozik az ebben, is. ebben nincsen döntési kompetenciák. Ez 2003-ban a polgári törvénykön vonatkozó módosítás eredményeképpen kikerült a hatósági jogköréből az ilyen döntési jogosultság. Miért van ez így? Ez egyébként egy végtelenül egyszerű dolog, és ez va mindenhol így van az Unióban. <coughs> polgári jogi jogviszonyról van szó, és polgári jogviszonyban, ahol van két fél, és az ő ügyében Vázi döntés kell hozni, abban egy kijelölt közigazgatási hatóság, akinek más a dolga, mint ahogy szép lakívól mondta többször, elsősorban az ellenőrzés piacfegyület, ez nem az a műfaj. Erre, valóban a bíróság az elsődlegesen kijelölt szerv, viszont pontosan ezért is ezzel párhuzamosan hozták létre, az ebben a műsorban talán, és már idő sem lesz rá, hogy részleteiben beszéljünk róla, pont ezért hozták létre a békértető testületeket. A békértető testületeknek pont az a dolga, ami, amit a hatóság már nem tud megtenni, nevezetesen, hogy egymás leültesse a feleket, és elsősorban valamifajta egyességet hozzon létre, ha a cég viszont nem hajlandó semmire, mert köti az ebet a karóhoz, és ilyen is van, akkor valamilyen döntést az ügyben hozzon. Ezek a testületek És el? ezek a testületek ugyanúgy, mint minden felügyelőség minden megyében megtalálható. Minden megyében ott van a területi békéltető testület, aki alternatív vitarendezési fórumként rengeteg ügyben ö, jár el, rengeteg ügyben hoz létre egyességet, csak, és itt van a probléma, amikor valaki az első csatornán elindul. És az első csatorna az a fogyasztóvédelmi főföldgyönség. És ott azt mondja, hogy bocsánat, ebben most mi nem tudunk segíteni, akkor ő már azt mondja, hogy na akkor el vagyok hajtva, jó lehet, én szinte bizonyos vagyok benne, hogy megkapja azt a tájékoztatást, hogy a békétető testülethez kellene ebben az ügyben fordulni. És azért mondja azt, hogy el vagyok hajtva, mert feltételezi, hogy az ügyében a hatóság biztos, hogy tudni csinálni, tudna csinálni, valamit, csak nem nincs kedve, vagy, vagy rosszul kelt az ügyintéző, ez, ez nem igaz. Ö, és azért nem fogadja el feltétlenül az első körben az, hogy neki testület testülethez kell fordulni, mert ezeknek a testületeknek az ismertsége, az elfogadottsága, a tekintélye még most nincs azon a szinten, ahol mm. kéne, hogy legyen, annak ellenére, hogy ezt már 97-ben létrehozta a fogyasztóvédémi törvény. No, csak azért, a, a, ugye én, én azt a tékozló már ezért elszoktam, hogy uh -huh. csomó mindent, hogy ez amit érdekli, hogy mi milyen, uh -huh. és ott mondjuk Találkoztam mondjuk tíz ilyen esettel. Általában... Valószínűleg azért, mert aki azt a tájékoztatást kapja a főségétől, hogy hát ebben nem ott a fő, és lehet, hogy a, hiszen a folyasztó az állam, a hatóságnak ki el kellene tudni az intézni az ügyet, nem tudja elintézni, ezért ő már nem is gondolkodik tovább, holott például egy ilyen tékozó lehetne az a dolga is, hogy mondjuk a béketető testületi eljárásoknak a lehetőségére, vagy a szükségességére, valahogy utalna, hogyha lenne időnk, tegyük hozzá, ö, uh -huh. folyamatosan lognánk a homáron, és írnánk be ezeket a dolgokat, mint hogy a ma frissebb média máktól, hogy be biztos, hogy bele fogunk majd szólni a fórumon keresztül is, mert azért a hatóság is modernizálódik ebből a szempontból. Tehát volt olyan fogyasztóvédelmi fórum, a fogyasztóvédelm.com, ahol a hatósági munkatárs irányításával alakultak ki azok a civil szervezetben nem tömörült magánszemélyek, akik egymásnak az ügyeiben tudnak egymásnak tanácsot adni. Tehát figyelünk ezekre a csatornákra, arra sajnos nincs idő, hogy összes homáros bejegyzésre reagáljunk, de, de szeretnénk. Sajnos már a műsorunkban sem sok idő van hátra, de azért még egy pillantra, hogy esetleg mindenki egy-két mondatban elmondaná még zárt szóként a véleményét. Mire kéne nekünk odafigyelni? Miért fontos ez? Én csak egy mondatot tudok mondani, <kül> amit egyébként Szép már mondott, hogy úgy kerülhetjük a legtöbb problémát, hogyha a vásárlás előtt, a szolgáltatás igénybevétele előtt, a szerződés aláírása előtt mindent, amit elég raknak, az végigolvasunk. És hogyha valamiben Találunk valami olyasmit, amiben egy kis tiklit látunk, vagy olyat, ami nekem nem biztos, és timmelni fog, akkor óvatosnak lenni, és adott esetben nem aláírni a szerződést, és nem megvásárolni azt a terméket, hanem mivel óriási választék van, mind szolgáltatásban, mind termékben Magyarországon, megkeresni azt a helyet, ahol megfelelő kiszolgálásban van részünk. A fogyasztóvédelemnek a célj, akkor az már itt többször elhangzott, akkor most így összehozom teljes egészében. Egy egyensúlyi helyzetnek a létrehozása a piaci szereplők között fogyasztó, hatósága, termelő és a kereskedő között. Ebből a négy szereplőből, akkor most ebbe a pillanatban ki is derült, hogy itt gyakorlatilag mindenki fogyasztó. Tehát mi itt fölállunk, és kimegyünk, és nagy valószínűsége ezután, a meleg helység után eszünk egy fagylaltót, abban a pillanatban az Attilával mi is fogyasztókká váltunk, és eddig a másik Társulunk, oldalról vesztünk. Szívesen. Tehát mi mindenkivel partneri viszonyba szeretnénk keveredni, nagyon szívesen segítünk bárkinek, az legyen kereskedő, termelő, vagy éppen fogyasztó, tehát partnerség. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatónak, hogy velünk voltak és hallgattak minket, és köszönjük szépen Kati Atulának, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyesség szóvívőjének, aki egyben a Társadalmi Kapcsolatok Főosztálynak a vezetője is. Köszönöm köszönjük szépen. Köszönjük szépen Széplaki Ferencnek, a Pest megyei Fogyasztóvédelmi Közhaszna Egyesület elnökének. Köszönöm a lehetőséget, hogy eljött és kérjük a kedves hallgatókat, hogy két hét múlva is hallgassanak minket. Amennyiben szeretnék ezt a műsort meghallgatni, akkor a Civil Rádió Archi Móvában a Krétakör címszó alatt megtalálják és hallgathatják. Köszönjük, hogy velünk voltak, két hét múlva ismét találkozunk a Viszonthallásra.